Una mica atabalat, havia de passar per casa, tenia de haver arribat aquest migdia a casa, tenia de venir aquí amb la Constitució, he demanat un que me la porti. No, no, no, no de tota manera, doncs, anem a aprofitar el temps. M'han dit que voleu una mica de col·loqui després, no? Doncs, doncs anem al gra. O sigui, primerament, potser explicar... païs televisius dedicats a la Constitució doncs fossin constitucionals o parlamentaris, i això fa que el sí tingui doncs, que sigui, sí, els 500 mil minuts, oi? I el no, doncs, tingui 5 minuts, oi? L'abstenció en tingui 15 o 20, oi? Una cosa així. I d'aquests no's, encara hi ha els nas de la dreta i els nas de l'esquerra, I a mi m'ha tocat un minut aquest minut i mig s'ha fet aquí una hora i he perdut tota una tarda i tota una sèrie de coses, he hagut de fer un viatge a Madrid, i les coses van així en aquest país, oi? Eh? No sé si, si us feu càrrec que quan es fa una consulta o un referèndum, doncs eh, s'ha de fer el referèndum amb tota imparcialitat per part dels organismes de l'Estat, perquè si no, no és un referèndum, si no, és una presa de pèl, oi? i eh, per conseqüent, l'única força que s'ha de fer és sobre la població és la força de les raons, però no la força del temps. És dir, no donar al sí doncs, tant com s'ha donat, i el no i l'extensió donar-li molt poquet, perquè això ja pressuposa que el sí ha de guanyar, i si el sí ha de guanyar perquè què fa la pregunta? I eh, per es pregunten res? Ja teníem els parlamentaris que les van votar, i es va veure que la majoria immensa deien que sí, i per conseqüent doncs, ja no calia fer res més i al cap, per exemple, la república no va fer cap referèndum per la Constitució oi? i és que és una mica especial això de fer un referèndum per la Constitució perquè una Constitució com aquesta tan llarga oi? que té que té, doncs 160 articles i més encara i discursos transitoris fins a 180 pràcticament, doncs aquí hi ha moltes coses que sí, moltes coses que no, hi ha moltes coses que t'obstindries, moltes coses que no s'entén ni moltes coses de tota mena és dir, una Constitució tan, tan llarga doncs, i, i totes les constitucions les tenen moltes coses i per conseqüent doncs, és absurd preguntar a la gent que amb un sí, amb un no, amb una abstenció es defineixi davant de la Constitució eh, eh, quan es fa un referèndum democràtic no un referèndum feixista doncs eh, es pregunten coses concretes oi? i són preguntes intel·ligents de, de, doncs, adreçades a ciutadans intel·ligents i es pregunten coses molt concretes molt concretes. per exemple, vostè vol monarquia o vol república? és una cosa clara i completa oi? El vol entrar la NATO o no vol entrar la NATO? Això són preguntes concretes, però això no es fa així. Sinó que aquí aprofiten, perquè doncs, hi ha unes quantes coses que són una millora respecte del franquisme i aleshores volen que a través d'això, amb aquest paquet de coses positives, doncs, et col·lin tota una colla d'altres coses que potser tu votaries exactament al revés. I mai saps què has de fer, tothom que vota sí no sap si fa ben fet o mal fet, tothom que vota no no sap si fa ben fet o mal fet, tothom que vota tant ja tampoc ho sap, perquè hi ha sis d'una classe, i sí d'una altra, si sí que és, que és de, la, de, de, de, de partits del proletariat, si sí que és tot partits burgesos, hi ha nos que són també d'una banda i nos que són de l'altra, hi ha tensions que són d'un sentit, és, és un problema. Right? penseu doncs, que hi ha per tots els gustos eh? i de, de feixistes que voten sí, que voten no i que voten extensió de gent del proletariat que voten sí, que voten no i que voten extensió i per tant és, un, és una confusió impressionant i això no ho dic per derrotisme ho dic perquè em sembla que, que la base va així mm. evidentment eh, doncs, hauria sigut més senzill no, no fer el referèndum perquè està predeterminat també he protestat solemnament perquè la, la Generalitat de Catalunya el Consell de la Generalitat hagi, hagi fet un comunicat dient que la gent voti i que voti sí oi? és una altra cosa antidemocràtica, essencialment antidemocràtica dir, no cal que ens facin fer els referèndums i ja està predeterminat el que, que s'ha de, de votar oi? i ells precisament haurien de ser neutrals això, esclar, parteix d'una idea democràtica que està definida aquí en el primer article de la Constitució que la sobirania resideix en el poble del qual amanen els poders de l'Estat. Estic del primer, paràgraf segon. Ho diu una mica més complicadet, però ara de moment diguem-ho així, oi? Doncs eh, la sobirania resideix en el poble i l'Estat té uns poders que amanen d'aquest poder del poble, de la sobirania popular. Això és una democràcia. En les eh, dictadures i en els estats absoluts, doncs, el, la sobirania no resideix en el poble, sinó que resideix en el sobirà, que és el rei, oi? Jo aquí sí, el capdill i aquest, eh, aquestes poders que té no li amanen del poble sinó que li baixen de Déu oi, pel cel, eh? per la gràcia de Dios que ho d'Espanya per la gràcia de Dios i eh, els reis antics també ho deien així també. doncs eh, això s'ha doncs, fet del revés però ara resulta que no que si es fa un referèndum és perquè el poble té la sobirania i se ha de preguntar què vol però resulta que no, que els que ja ho saben són els de dalt llavors aquests que ja ho saben et recomanen els tontos, que som el poble, que tots som tots enzes, uh -huh. i les dones diuen que hem de fer això i que hem de fer allò i que hem de fer lo de més allà. Oi? I això doncs, no és democràcia. I tornem a llavores una altra vegada als referèndums franquistes i és una pena que una generalitat com la nostra, que l'estimàvem i que la jo estimem, vaja, que doncs, caïn aquestes temptacions, oi? que de seguida es copien els valencians i això ja anirà. Debate. Bé, eh, doncs jo deia que no calia un referèndum, però potser dir sí que calia calia un referèndum perquè doncs eh, la república no va calguer perquè els, els diputats van ser i els senadors no, no hi havia senedadors a les hores doncs van ser elegits pel poble a unes corts constituents en canvi aquí no vam ser elegits a corts constituents, la, el Suárez no va dir pas que l'hora de l'elecció fóssim a corts constituents i i eh, després, és a dir, això, això a més demostra la poca voluntat democràtica de l'UCD o de l'Uberçalens i després, quan va veure que havia guanyat cosa que a més no sabem segur perquè van tardar tant a donar els números que no tothom va arrupar el nas i va pensar si hi havia hagut topinada i arreglo és dir, les males llengües deien que l'esquerra havia guanyat a la dreta però per poc i que es van arreglar els números en alguns llocs no, sé, no se sap segur això, no ho sabem Penseu que amb els sistemes aquestos electrònics de les altures, per molts, doncs, encarregats de taula i posem, oi? després ens ho fem allà dalt, en aquelles eleccions, doncs, us explicaria tot d'anècdotes curiosíssimes, oi? I coses que, que demostren que no es feia pas gaire bé. Però si ja abans de posar el vot i de fer aquestes que, que el Consell de la Generalitat d'un cos no ha de dir, i també, i la televisió la reparteixen malament, etc., etc., doncs imagineu-vos què es pot fer després quan es tenen tots els testis a la mà per fer la trampeta. oi? en mans del ministre de la Governació. Llavors, doncs, eh, aquests senyors, quan van veure que havien guanyat o ens van dir que havien guanyat, aleshores sí, van dir que farien una Constitució. És dir, que van fer la Constitució quan ells van veure que tenien majoria. I això és molt normal, i no ens hem de d'escandalitzar. A tots els països del món, des doncs quan es fa una Constitució, surt la Constitució del, del partit o del grup dominat. I això és natural. I per tant, jo us dic que la meva opinió és que aquesta Constitució és de UCD. Right? Us diran, i us hem dit, i us repetiran, que és la Constitució de tots, però és una mentida moneta, moneta federal. És la Constitució de lUCD, amb caramelets, pels altres, amb una sèrie de coses i concessionetes perquè diguin que sí que sí, o perquè doncs, eh, els cremalers de vegades no són, no són ni constitucionals, de vegades una promesa de ser alternativa de poder o de tenir un ministeri o d'una conselleria de no sé on o de la presidència d'una un, Generalitat o d'un Consell Regional o que sigui, doncs, doncs poden ser motius perquè es digui sigui que sí encara que sigui que no. I aquest és el problema perquè doncs, uns partits, per exemple, que es puguin dir eh, doncs, materialistes que votin a favor de l'Església Catòlica privilegiada dins de la Constitució o un partit que es digui doncs federalista, que digui la pàtria única indissoluble o un partit doncs, que estigui això, un partit que es digui, per exemple, nacionalista, no? I, i després doncs català, i que després voti a favor de la pàtria única indissoluble I després partits que es diguin que doncs, republicans i que votin monarquia a favor de la monarquia, i partits que es diguin socialistes i votin a favor de l'economia de, de mercat del capitalisme etcètera. tot això són una, una espècie de barbaritats polítiques oi? que estan passant aquests dies completament en la Constitució aquesta i que doncs, representa un canvi de tàctica, suposem que sigui un canvi tàctic, oi? Doncs, que una tàctica molt llarga, una tàctica que durarà tot el que duri una Constitució, que poden ser molts anys. Doncs, aquest canvi tàctic doncs, no és el que ve va els el programes que van presentar aquests partits el dia de les eleccions si el dia de les eleccions aquests mateixos partits que ara han votat aquestes coses tan estranyes doncs haguessin dit que els votarien eh, no sé si haguessin sortit les eleccions com van sortir suposo jo que no eh, haguessin sortit d'una altra manera I és clar com que han canviat és natural doncs, que consultin el poble perquè no, no se'n fien de la seva pròpia representació i aleshores doncs el eh, trist és que a l'hora de consultar el poble se'n consultin malament Bé, la meva opinió, doncs, és que no és la Constitució de tots, sinó que és la Constitució d'UCD, i que eh, diuen que tothom ha fet sacrificis, que és la primera Constitució de l'Estat espanyol que és de tots, oi? i, eh, doncs, eh, sí que s'han fet sacrificis, però l'UCD ha fet molt pocs, i, en canvi, doncs, els altres han fet molts. Aquest és que es posa allà, tota aquesta colla d'afirmacions contràries als propis programes. Aleshores, ja cal introduir una miqueta en aquest tema que han tocat del consens. El tema del consens. S'ha dit que una Constitució, si no de consens, és una Constitució inútil. És veritat, això. És dir, l'ideal és que una Constitució de consens, però és que és un, un, un desig molt bonic que cap país del món l'obté si no és fent aquesta cosa estranya que s'ha fet aquí. Ai? i és que una sèrie de partits doncs, renunciïn als seus pressupostos i donguin en el majoritari tot el seu aval a pesar de que ells estiguin en l'oposició eh, quan diuen que es consolida la democràcia amb aquesta constitució doncs, la meva opinió és que es consolida doncs, la, burgesia, eh? la burgesia que a més a més tenim una mala sort i és que després de 40 anys de dictadura que ara ens volíem una democràcia lo més liberal possible encara que fos burgesa per a resulta que doncs, durant aquests 40 anys la humanitat ha evolucionat oi? i ha ja d'abans dels 40 anys oi? i resulta que en el món ja no existeix el liberalisme econòmic ja no existeix això existia en el segle passat i principis d'aquest per això ha anat evolucionant s'han fet uns grans monopolis econòmics immensos aquests monopolis immensos han produït també uns monopolis polítics i hi ha un enduriment de les democràcies occidentals que hi ha de democràcia molt poqueta cosa, eh? Els nord-americans en diuen democràcies governables, d'això. I els països que les pateixen en diuen democràcies musculades, oi? que són democràcies en les quals hi ha unes lleis fortíssimes i duríssimes i que treuen molts drets humans i tota una sèrie de coses, oi? Lleis antirradicals, com Alemanya, no? Lleis antiterroristes, com les que estan posant aquí ara, etc. Llavors, quan justos just sortíem de la, de la dictadura i volíem ja la democràcia liberal, esperen que a tot el món aquesta democràcia liberal s'ha fet dura. Eh? A la mateixa França, per exemple, doncs, eh, la lluita de partits de la quarta república va ser bandejada i va venir una quinta república en la qual doncs, el president torna a tenir poders per damunt dels partits i doncs, a la lluita de partits de una semidictadura. No? I així s'aniríem, doncs, diem tota una talla de països en els quals la democràcia deixa molt que desitjar i està més aviat en retirada. No? I clar, nosaltres sortim de la nòstia, ens amb això i ens quedem tots doncs, doncs, eh, fumuts. No? Aquesta, aquesta constitució no consolida la democràcia consolida la burgesia endurida que hi ha ara a molts llocs del món i eh, jo crec que, esclar, aquí haver hi haurà diferents opinions, si aquí hi ha senyors d'OCD que crec que tenen d'estar contents el dia que en el senat es van fer les votacions jo recordo la, la felicitat de la gent de l'OCD aquí hi havia els, tots els senadors d'OCD llavors el president del Senat també era d'UCD tot satisfets, tot rient, tot feliços oi? hi havia les tribunes, gent del, del Congrés d'UCD de que estaven invitats i també altres invitats d'UCD per l'edat per les diferents tribunes i tothom estava femicíssim oi? perquè realment era la seva Constitució i això és tanta veritat tanta veritat que al mateix Suárez se li va escapar que si aconseguia un 70% de 6 doncs de, del 6 oi? doncs que dissoltria el Parlament el Congrés, eh, el Senat doncs els dissoldria i convocaria eleccions noves. Això és bastant antidemocràtic i si el democràtic seria que sí, guanya molt el sí, no es vol dir que la gent està contenta d'aquests parlamentaris i per tant perquè els ha de disdendre però precisament els dissoldria, deia ell perquè això volia dir que ell havia guanyat volia dir que la gent l'havia votat amb ell, perquè el senyor Suárez, com, com tots els que venen descendència doncs, de la dictadura doncs no, no fan referèndums, fan plebiscits de, de líder carismàtic eh, que no es plebiscita la cosa que es pregunta, sinó el senyor que pregunta eh? i llavors ell s'atribueix a si mateix l'èxit d'aquesta Constitució i tots els altres que diuen el sí també li atribueixen li donen aquesta regalet i aleshores ell diu que si es fa eleccions noves amb aquesta, després d'haver guanyat la Constitució d'aquesta manera, les guanyaria eh? i llavors tindri, obtindria a les dues cambres una majoria més folgada més ampla que la que té ara i això, doncs, li interessa molt. Eh? Això vol dir, doncs, que aquest referèndum, aquest sí i totes aquestes coses, doncs, tots porten cap a que aquest senyor, doncs, sigui més poderós. Inclús, doncs, en el periòdic on penso que era, si no recordo malament hi havia una, una caricatura en què es veia el ara Aras Mirriat i després del referèndum vestit de Napoleó. Eh? Vosaltres sí, són tota la cosa així, oi? Doncs, la mar de fort i valent. Imagineu-vos, imagineu-vos que a Catalunya, doncs, el sí és tan numerós que el Suárez pugui dir després senyors, que dèieu els catalans que volia donar les coses, i tots han dit que sí, ja està bé això i llavors ho, ho interpretaràs amb el màxim de restricció, tot el possible ens retallarà l'Estatut al màxim oi? els catalans, els parlamentaris catalans quan vagin a negociar a Madrid el que sigui, els, els, els pactes de la Montcloa número 2 o, o la Constitució número 3 o el que vulgueu, és a dir, el que s'hagi de fer en aquell moment, doncs aquests senyors amb quina força aniran? Si tota Catalunya ha dit que sí en els Suárez han de dir que aquests negociadors catalans hauran de dir amb els barris de tot que sí perquè no tenen cap força oi? per fer-li força amb ell negociadora, és dir que és curiós que sembla tot els sí el que es pot fer a la democràcia que hi hagués més aviat contestació amb el sí, fixem-nos que els guanyarà. sí guanyarà que els sí guanyarà segur, perquè amb aquests procediments que us estic explicant, doncs guanyarà segur recordeu que quan es va fer el referèndum de la llei de reforma, doncs els partits dits democràtics doncs es van posar en contra de la reforma i a pesar del va guanyar el sí, recordeu, no? doncs si aleshores va guanyar el sí ara amb aquests partits posats a favor del sí, imaginau-vos, és tan segur com, com l'aire que respirem aquí doncs, aquí quina gent hi ha? Aquí deu haver 300 persones, doncs Igualada quanta gent n'hi ha? Doncs 15.000, eh, doncs quants? 40.000 perdó, estic amb els números moltíssims Eh, doncs doncs 40.000 Imagineu-vos, suposo, que una immensa majoria que evidentment no estan tots els que estan interessats per la Constitució però hi ha una immensa majoria de gent que no votarà Un altre consell que jo donaria és que qui no hagi estudiat la Constitució no hauria de votar o hauria de votar en blanc perquè votar el que no se sap és una, una mala jugada democràtica oi? i a més a més de ser una mala jugada democràtica qui vota sense conèixer una cosa sempre vota el que vol el poderós és el que té i que, doncs, pot posar anuncis i pot posar coses, i la gent sense voler se li piquen per aquí anuncis i vota el que vol el gros, el poderós per tant, no s'hauria de votar res que no se sapi del que es vota, això és una llei elemental oi? però és que aquestes elementalitats doncs, de vegades les tenim doncs, perdudes Bé, doncs, estava explicant una miqueta això del consens és a dir, a mi el problema del consens actualment i és un problema per mi greu oi? és que hagués guanyat igual si els partits de l'oposició haguessin mantingut les seves posicions que no les han mantingudes i ells per exemple, que diria els el PSOE doncs eh, hagués votat abstenció perquè evidentment el PSOE no podia votar a favor d'unes quantes coses que hi aquí que són tot almenys contràries al seu programa com ell hi ha dit algunes vegades amb algunes, moltes no ho he dit, fer veure que no, que, que, que hi anava bé allò i tal eh, doncs el PSOE una extensió, per exemple, Convergència també per mi des d'un punt de vista nacionalista com, com vol presentar-se en la convergència hagués tingut d'abstenir-se i els Juárez ho hauria entès a mi em sembla perquè els Juárez no és tonto i ja sap que són uns senyors que fan, tenen uns programes i és dintre el seu que no poden estar d'acord amb unes quantes coses fonamentals i aleshores jo penso per exemple que si el Fondriu Comunista està a l'esquerra d'aquestos hagués tingut de votar que no oi? I, i no ho feia tampoc llavors si haguéssim votat aquestes votacions que us dic Igualment hagués guanyat el sí i ells, aquests partits que haguéssim quedat clarificats davant del poble. Ara davant del poble aquests partits ningú sap que són, què volen, què faran, que no faran, dir, quin programa tenen, quin programa no tenen i llavors ells es diuen pragmàtics i per exemple en a mi em tillen de, de, de testimonialista i coses aquests. A mi em sembla dels rebets. És a dir, a mi em sembla que els pragmàtics soc jo i els testimonials perquè estan volant, la gent no sap no sap què són la gent com es podrà votar és dir, ells estan en contra de la lluita condestina perquè s'ha acabat aquest procés molt bé. però llavors hi ha un terme mig entre la lluita condestina i el passar-se a l'altra banda, a la banda dels altres oi? i és el de fer d'oposició de veritat, com fan en qualsevol parlament qualsevol, qualsevol oposició del món les oposicions de tots els parlaments democràtics, lliberals, és a dir burgesos del món, totes les oposicions perden totes les eleccions totes les votacions del parlament, totes perden perquè és una oposició, perquè és la minoria i la majoria les guanya, i això ho sap tothom, i ningú se n'avergonyeix, ningú se li passa pel cap de dir que l'oposició de su majestà d'Anglaterra doncs és una oposició testimonialista. Això no ho diu ningú, això és una cosa que s'ha posat de moda per aquí, oi, per justificar posicions, etc. I l'oposició ha de perdre, i ha de debatre les coses que defensa. I, evidentment, que allà no podrà guanyar perquè és minoria. Però després resulta que el poble té les idees clares, sent el que diu la majoria, sent el que diu la minoria, veu que la majoria sempre guanya veu que la minoria és derrotada veu que la majoria guanya perquè el poble ha donat el vot a la majoria veu que aquestos perden perquè el vot no li han donat prou vots i aleshores, doncs, veient aquestes coses amb unes noves eleccions poden canviar però, és clar si durant el temps de, de, de minoria durant el temps d'oposició no mantenen el seu punt aleshores, quan vingui les noves eleccions, què faran aquests senyors? i d'això en dia el pragmàtic jo crec que aquests senyors estan perdent els seus vots i crec que són idealistes que no sé què estan servint però s'estan jugant al seu futur des del punt de vista del seu propi partit I en canvi, doncs, els que parlem clar i mantenim les nostres i que hem d'oposició, com que a més no tenim oposició dintre de l'oposició no tenim competència, doncs, doncs la passen bomba Enteneu? I llavors, doncs, perdoneu que faci una, el que se'n diu vulgar ben una fardada, oi? Però, eh, doncs, mira, no sé, la gent té inter interès oi? I en canvi, doncs, ells els fa't horror fos perquè la gent va desorientada Eh? i jo sóc una persona que tinc tendència a pensar bé i llavors jo penso que aquests partits ho han fet amb tota la bona intenció del món que fet. Ai? pel bé del país, per la pau, per totes les coses que diuen per no consolidar la democràcia, i tot això o s'han equivocat o bé, doncs, una altra cosa que és la, potser la més probable i no sé si penso bé moltament en aquest moment oi? doncs, és que estem submergits amb un ambient general internacional dur, difícil volen ser, el que en diuen ells, alternativa de poder, i el Pujol, per exemple, ho he dit moltes vegades això, el que ell vol manar, ell no vol ser testimonialista, sempre diu això, jo el que entenc quan diu això és que no vol fer el paper d'oposició ben fet, oi? I llavors, doncs, vol manar, i avui dia es pot manar, tothom pot manar. en quines condicions? Amb les condicions que es posin els que estan més amunt, oi, dels poders aquests, eh, eh, doncs, de l'Estat. Uh, visibles, eh? hi ha poders invisibles, hi ha grups de pressió, hi han poders fàctics, hi ha l'obligència tota una sèrie de coses que estan molt més enrere i molt més al fons i aquests posen unes condicions vostè vol menar, mani, mani, però ha de fer això, això, això ha de renunciar, això, això una miqueta, allò que li va passar al Partit Comunista quan va voler ser legalitzat li van dir, vostè vol ser legalitzat? Sí però mi ha de canviar els estatuts interns i no és uns altres i a més ha de fer de pressa i a més no li deixem permís ara per fer un congrés amb el seu partit perquè, eh, doncs, aprovin aquests nous estatuts perquè els debatin els aprovin i ho han canviar que eren els seus propis militants van canviar els estatuts posar-los uns altres i ja està, doncs ara també ara han canviat el programa per poder tirar endavant aquesta Constitució i així és, és dir, així es pot menar, així es pot arribar a ser alternativa de poder, I he dit això del Partit Comunista però això es podria aplicar a qualsevol partit del consens i? és a dir, que per ell situar-se per ells entrar en el poder el preu que sigui, no ens a coses que són programàtiques i que són bàsiques seves, això és una, un fet real actualment i si jo penso seguim pensant pensar bé, ho fan dient una vegada que estiguem dins, ja procurarem donar-vos una cosa capa on programa, oi? Ara si ho posi, a veure, això fos una ja de bores, ali està lligat sense veure això, i no, ja es burant, és un risc i és burant. I si algú d'aquí doncs, creu que això és una bona política, pues doncs, molt bé que la voti amb els seus vots, oi? Bé, jo dic doncs, que eh aquesta introducció que aquest, aquest consens doncs dona la impressió d'un partit de futbol en què hi ha un equip poderós que no deixa colar gols i en canvi ell en cola tots els que pot I, llavors l'equip més fluix doncs és un equip que no cola gols i que li cola amb ell llavors per anar a casa una miqueta content, per anar a casa amb el, gol, amb el cap alt doncs diuen bueno, ens ficarem els gols nosaltres mateixos i anirem a casa dient que algun gol també no? Oi? i es fiquen els ols en la seva pròpia porteria això és el consens és una cosa externament almenys trista serà quasi una estratègia és molt profunda, molt pregona que no l'acabem de veure clara oi? i que potser no haurà un fruit però cada de moment doncs, no els veiem eh? això així llavors doncs, eh, vull dir també que jo en el Parlament vaig votar nou després d'haver estudiat molt després d'haver-me barallat molt després d'haver consultat molt a la gent d'haver recollit moltes esmenes de la gent, d'haver-los presentat, d'haver-los defensat, etcètera, etcètera, doncs veig que no és públic, això no ho puc amagar. Però jo no recomano vot. És dir, que no faci que li sembli. És dir, que si un vot ha sigut votar sí, se vol votar no votar no, se vol tenir sostenir -se. i que els partits recomanin vot em sembla molt bé, però jo no en recomano. Però el que m'agradaria molt és que la gent estudiés, que la gent pensés i que la gent no m'escoltés a mi pensant que tinc la veritat, sinó com un element més de judici, que escolti també les altres bandes i que es facin menys ja, les seves conclusions particulars i les hores que votin el, que, el que Això és la meva opinió sobre aquest tema. Aleshores, doncs, com que ja m'he allargat molt amb aquesta espècie d'introducció, ara jo només voldria fer una passadeta per una sèrie de, de punts de la Constitució. Veig jo, doncs, quatre classes de temes, oi? Un tema, que és el que potser és més interessant per la gent, és el tema dels drets i de les llibertats fonamentals, oi? dels drets i deures fonamentals i de les seves taxes. Això. això és el títol primer. Eh? Aquest títol primer és un títol que es llegeix bé i que a la gent li agrada perquè parla de coses que són molt vives per a la gent. El tema de la joventut, el tema dels minuts físics, el tema de la tercera edat, el tema de la, del consum, el tema de de, de, de, de, de la passió del medi ambient i de la qualitat de la vida, el tema dels emigrants, de la salut, del report, etcètera, de l'empresa, del treball d'educació de, de la sindicació de la vaga, de la vaga i tot aquest tota aquesta temàtica, oi? Dins d'aquesta temàtica hi ha el tema social econòmic que el deixem per una altra, una altra consideració després. I aquesta sèrie de, de, de, aquesta llista de drets humans. Doncs, eh, és, és la part més conseguida perquè tots els partits s'han s'han s'ha doncs esforçat a posar-hi alguna cosa perquè se s'ha la etapa anterior en què hi havia tant dèficit de drets humans, oi? Eh? I aquí pràcticament no doncs, hi ha tota la llista dels de drets humans de l'ONU i etc. No obstant, doncs, a pesar de que està també i té coses positives, jo seré crític perquè les parts de positives les sentireu, doncs, per tot arreu, oi? I a més, entre parènteses també us dic que a mi m'agradaria que aquí no estiguéssiu passius, sinó que, doncs, després doncs, vosaltres en parleu amb la gent i estudieu i, i busqueu els amics i feu cercles i discutiu és dir, aixamplar el cercle dels que estudien la Constitució amb els amics, els companys de feina amb els veïns, amb els parents oi? la gent doncs, va molt a fer doncs, el dominó al bar i discuteix de tot a tocar aquests temes oi? les dones doncs, també s'espavilen s'obneixen i van eh, ben per les cases amb unes reunions o el i o el Stone Home i coses d'aquestes, no? doncs podríeu també convocar oi, per les cases, doncs, reunions per parlar d'aquests temes, no? I llavors, de pas, doncs, arrencareu la gent de la tele una mica, penseu una cosa, que això d'aquí, doncs, ara vosaltres em podeu preguntar el que vulgueu, oi? Eh? A la tele ningú pot preguntar res a quin senyor que està parlant allà al darrere i això, doncs, és mal assunto, no? Eh, doncs és interessant arrencar la gent de la tele i discutir les coses pel propi cap i cada cas molta gent doncs aquí ja us dic que hi ha una sèrie de temes tots molt vius, però això ho reconeix la mateixa Esquerra que votarà que tots aquests articles sobre drets humans estan exposats posats en por és dir, en por de la llibertat és dir, tots diuen sí però, sí però, sí però oi? contínuament, contínuament, contínuament és dir, hi ha una angúnia, una espècie de por de què? doncs la llibertat doncs ens faci mal, ens faci mal a tots a i llavors doncs hi ha... Una, és, aquesta, aquesta part primera és una mica difícil de resumir perquè a cada article hi ha alguna coseta no? aquí per exemple en el tema religiós que està és interessant perquè posa la llibertat ideològica, religiosa i de culta no? però en canvi doncs, no s'ha pogut estar a posar aquest esment de l'església catòlica en no? especial, que també més es nota en l'article sobre l'educació la, la no? que també doncs els públics garanteixen el dret que existeix als pares per tal que els fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb les seves conviccions i aleshores eh, doncs, eh, implanten l'educació religiosa dintre de les escoles com estava fins ara quan em sembla que l'educació religiosa s'hauria de fer a doncs, les catequesis i les diferents comunitats sense tractaments especials per unes i per les altres perquè això s'acabarà doncs, fomentant doncs, que els capellans i que els, els catequistes el que sigui, passin de mestres per les escoles i estiguin doncs, ajudats i a seran sempre les l'església catòliques les altres confessions quedaran discriminades, etc. I l'escola no és un lloc, un lloc doncs, per fomentar aquestes conviccions especials, sinó que el lloc natural per fomentar-les és la comunitat corresponent que les viu. Per posar un exemple, no? Però encara comparat amb la república, doncs l'església doncs, és una mica més moderada. Hi ha una altra cosa sobre l'església per aquí, oi? Però... Aleshores, eh, el tema doncs, de la de la llibertat personal aquí diu que ningú podrà ser sotmès a tortura noi? ho diu també hi ha una llei sobre tortura que vam fer fa sis mesos noi? i abans d'això existia en el Codi Canal doncs una, una sèrie de càstigs per aquells que et que, preteixin que, malament a la gent, que d'Inostància sempre es va torturar noi? i aquí també eh? I jo, aquí hi han coses que la gent no sap la gent no sap que en doncs, un estat democràtic el poder legislatiu, el poder judicial i el poder executiu estan separats eh? i cadascú té les seves àrees de poder pròpics Pensa a se amb les altres. I, per exemple, la feina de detenir una persona és una feina del poder judicial. I la policia, en aquest sentit, compleix ordres del poder judicial i té sempre amb ordre judicial per no detenir una persona. I aleshores el seu deure seria agafar la persona i portar-la al jutge. Però entremig fan una trampa i se'l queda l'executiu, aquella persona. És dir, en comptes d'anar directament al jutjat, passa per comissaria. I a comissaria, doncs, allò entra allà dintre i allà dintre, doncs, ja no saps res el que passa allà dintre. Eh? Allà no hi ha testimonis a favor de la persona aquella, i allà, doncs, ja l'ha repassada. No? I mai, mai hi han testimonis per, per acusar. Eh? Aleshores, això és un mal fatal, és una, una intromissió de l'executiu en, en el judicial, en el poder judicial, indignant. Però aquesta indignació ja l'hem perdut de vista des de fa temps. I els països més democràtics toleren 24 hores d'aquesta cosa que està molt feta. Eh? 24 hores. Llavors, els països no tenen gràcies, em posen 48, i el nostre, com que no n'hi ha temps casí bé, doncs em posa 72. Però després ve una llei de terrorisme, que amb l'excusa del terrorisme, que en ja ens parlarem, doncs en comptes de 72 em posa tot el guis que vulgui. És a que es pot estar a comissaria tot el temps que convingi. Després ho de dir al jutge, i el jutge pot dir que no, però no ho diu mai, ara ara ja s'està aplicant la de terrorisme, i de moment tots doncs, tota la gent que hem detingut per aquesta idea, doncs, per la lliure d'aquesta llei doncs de moment els han tingut a i tot el que hem volgut sense cap el jutge tingués cap problema en aquest sentit bé, aquest dia jo tenia una proposta, no sé si ho he explicat que vaig fer 134 esmenes oi? que doncs, no són meves algunes sí, però molta, la majoria doncs, són d'altres que me les han ofert i una de les esmenes posava que, la, que el detingut anés directament al jutjat, evidentment no, no l'avant eh, has acceptat bé, eh sobre la llibertat d'expressió es va demanar, per exemple, doncs, que en el control de la televisió hi hagués una representació de les nacionalitats i no es va acceptar tampoc. És eh? eh... que prefereix que doncs, es va demanar que cadascú es pogués defensar amb el seu cap de llengua, que és un dret elemental i tampoc va ser acceptat. Eh? Sobre l'ensenyament, doncs, eh, hi ha dues nocions de llibertat, és un dels temes més debatuts, Oi? i hi ha dues mocions de llibertat una és la llibertat de qui es faci el que vulgui i que acaba sempre que el gross fa el que vulgui el pobre aquí xic no el que vol sinó el que vol el dros Oi? i llavors s'ha doncs, aplicat a l'educació doncs és que es pugui fer aquí, qui vulgui pugui fer les escoles que vulgui Oi? és una forma de llibertat eh, i aleshores resulta que els rics poden fer escoles i els pobres no, I els pobres han d'anar a les escoles públiques els rics tenen les seves escoles privades amb una educació especial etc. i llavors una separació de classes i hi ha les classes selectes per aquí i les per allà, etc. No? I ja sabem qui defensa sempre l'escola privada. I també, doncs, encara per acabar de arreglar, en l'article 9, els poders públics ajudaran aquells centres docents que reuneixen els requisits que la llei estableixi. És dir, que amb el diners de tots, doncs, pagarem també l'escola privada. I, a més de tenir de pagar l'escola general, doncs, tindrem de pagar l'escola privada. Clar, hi ha una altra noció de llibertat que és poc coneguda, i que és molt millor que l'altra. i la, la noció de llibertat que s'ho faci el que vulgui en realitat la gent no se n'adona que és una presó això és la definició d'una presó i no de la llibertat és curiós eh? però resulta que surt al revés eh? és fes el que vulguis mentre respectis els altres que també facin el que vulguin eh? i tu xoques amb l'altre, xoques amb l'altre que et vols una cosa, tu vols una altra no, i et queda com una petita celda on pots fer el que vulguis però ja més enllà toques amb els altres Oi, això és la presó, la presó és una celda, dintre del doncs, pots allà posar-te de teu a l'aire, pots fer el teu obris, però estàs allà dintre, no pots mor la verdadera llibertat és la llibertat solidària. La llibertat és que tu comptes amb aquest, amb aquell, i amb aquell ell compta amb tu, esclar, llavors tu et pots expansionar, en canvi, d'altra manera, sempre topes amb el que tens al voltant, oi? És dir, és una llibertat solidària, en què tots hem de comptar amb tots, i darrere podem ser lliures, si, si ho aconseguim, oi? Però comptar tots amb tots i, per tant, amb una expansió a doncs això aplicat a l'educació doncs és l'escola aquesta única i pública i pluralista no? una escola que sigui única i en aquest camp doncs, tots els mestres que vulguin ensenyen com vulguin, de la manera que vulguin oi? però tots jugant en el mateix joc i no uns en avantatge i els altres amb desavantatge evidentment aquesta classe d'escoles és l'escola socialista doncs aquí no això no sé com els socialistes poden estar contents d'aquest article 27 eh? per posar un exemple no? cada article d'aquestos és que com que ho hem treballat molt doncs, cada article d'aquestos és una història no? i no sé què dir perquè doncs, no acabaríem mai mm, potser eh, doncs, el, el tema de la dona per exemple el tema de la dona doncs, hi ha un quants articles bons però ha deixat unes quantes cosetes encara bé per exemple doncs, eh, el pare i la mare no tenen igualtat de davant de la pàtria potestat que se'n diu oi? això hauria de dir que la pàtria potestat com li, però no, no, el pare té poders adults i la mare no Eh? això és un cas típic després, per exemple, diu que la dona estarà igual a l'home en el treball però en canvi no assegura gent guarderies per exemple, en el tema d'educació és gratuïta l'educació però no la, la, la, del nivell de guarderia i ja sabeu quins dèficits de guarderies hi ha per tot arreu i que només els rics es poden pagar a les guarderies i, i, i és, un, és fatal això, no? i les dones, si no hi ha guarderies, no tenen igualtat de treball amb l'home mm. perquè s'han de cuidar dels fills, de cuidar la casa etcètera, etcètera que després doncs han eliminat el tema de la planificació familiar que és un tema que afecta moltíssim a la dona no hi ha res d'això, ja no parlem de l'avortament que és un tema que està prohibit completament i que no es poden avortar les dones riques que l'avió la anant a Anglaterra.. terra i les dones han de investigar com veieu doncs és una, una definició de drets humans classista, no? que es clar que és d'UCD i què és UCD, no? Doncs, llavors doncs potser com a cosa final d'aquest tema de drets humans per no estendre en massa hi ha el problema que quan tot just anem apuntades en un paper unes, unes quantes llibertats, uns quants nets, resulta que hi ja venen les suspensions del pres de les llibertats. I en aquesta suspensió hi ha unes quantes coses que són clàssiques en les diferents constitucions, però hi ha una novetat. En l'article 55, paràgraf 2, doncs inclueix un article sobre terrorisme. Hi ha aquí l'article sobre terrorisme. Fa deu fer pocs dies, potser que haurà sortit el bulletí oficial, la llei de terrorisme, potser encara no ha sortit està, està aprovada per les Corts el Senat amb un vot en compte del Vendrés i meu oi? doncs la llei de terrorisme i després encara el Martimilla tenia molta pressa i va aconseguir un decret llei de terrorisme que aquest és el que s'està aplicant de fet actualment no? tant per una cosa com per l'altra com per l'altra, per les tres legislacions aquestes, doncs que entre parèntesis no hi ha cap Constitució que tingui una, un article sobre terrorisme doncs amb l'excusa amb l'excusa d'unes accions terroristes que algunes d'elles són la reacció d'aquest enduriment del capitalisme que hem explicat abans i això està comprovat a Alemanya, per exemple que les bandes Badermeynhoff en companyia doncs van començar a sortir quan ja abans l'estat alemany havia fet lleis repressives lleis que en deien antirradicals i no solament feien lleis antirradicals quan encara no hi havia terroristes en el sentit vulgar de la paraula sinó que, a més a més, doncs, eh, doncs eh, van en manifestacions de gent radical i coses d'aquestes, van matar joves així, oi? per fer el terror. I aleshores, amb aquest enduriment va sorgir unes, unes uh, invader-mein-hobe alemany, unes brigades rolles d'Itàlia, etc etcètera, etcètera. És dir, que aquest terrorisme de resposta va sortir després d'un terrorisme institucionalitzat. I en tercer grau va tornar a sortir llavors es va sentir aquest terrorisme de base, doncs, que era una resposta de defensa i de gent que estava radicalment marginada i oprimida doncs automàticament es va crear una espècie de segon terrorisme d'estat que aquest dia era més, més, més descarat que és el que per exemple en diem la CIA americana no? que no diem terrorisme, en diem desestabilització que de... però de fet aquesta gent tira bombes, provoca doncs assassinats i, i, i, i tota classe d'aquestes coses que, que si ho fa un poble pel·legat de sota ni hi ha terrorisme, no? Però ells ho tenen més organitzat i també dirigit per l'estat més gran del món i pràcticament no hi ha cap país del món actualment que no s'aguanti dintre d'aquesta zona d'aquest tipus occidental els països orientals són molt diferents ja no entornen a l'ància dels orientals, no que siguin bé no dic que són diferents doncs, en aquest món un fiscal, pràcticament hi ha cap país que al mateix estat no comenci el terrorisme d'alguna manera perquè li convé per exemple, per aconseguir un sí a la Constitució oi? aleshores doncs eh, eh, però els, els, convé, els convé per més coses que per això els convé eh, per eh, poder tenir tota la població quieta, és dir, amb l'excusa de quatre senyors que tiren bombes, posen aquestes lleis i jo us he dit que era per en la qual poden entrar en qualsevol domicili sense ordre judicial poden eh, escoltar els telèfons obrir les cartes i els telegrames sense permís judicial i poden retenir en comissaria més de 32 hores sense permís judicial a totes aquelles persones que a judici de la policia tinguin alguna relació amb persones que la policia considera sorpidoses de terrorisme i aquesta relació pot ser que sigui la seva mare, pot ser que sigui el seu advocat, pot ser que un dia passejant aquí per les Rambles doncs, i entres un mosquit a un i així va, va, va a fer l'ullet i al posat passava un que, que, que se sospitava que era terrorista i l'altre, ja està, ja està, ja està. Bé, ho crec que utilitzo, perdoneu, però eh, és fatal. I és fatal perquè és a judici de la policia. Després aquesta policia ha de donar contra el jutge. Però, mentre mentrestant, ningú treu el susto d'haver entrat a casa per posar totes les famílies a de la matinada, s'ha fet amb una matalleta al tatell, etcètera, etc., i a les tortures i tot això. De tal manera, doncs, que això és un enduriment per evitar que aquesta societat nostra que sortia del franquisme es tornés liberal llibrar-la de veritat perquè els hi feien. Perquè, doncs, les condicions generals del capitalisme ara està molt crispada del capitalisme i necessita més duresa right?, per seguir explotant i aguantats. No ho pino bé, i entrem al segon punt que és el tema del model econòmic el tema del model econòmic no doncs en podíem parlar bastant eh? el punt central que tothom esmenta és que l'article 38 en què diu que es reconeix la llibertat d'empresa dintre del marc de l'economia de mercat això és una afirmació radical i ara eh, aquests partits de, de dretes de, de Catalunya van exigir que eh, ahir, abans d'ahir, vaja a la reunió aquella de l'Assemblea de Parlamentaris que també en l'Estatut i consti això, eh, que no hi és a l'estudi de Catalunya. Doncs, la llibertat d'empresa és el marc de l'economia de mercat. Els que saben economia saben que aquesta és la definició del capitalisme del segle XIX, oi, del segle XVIII. Llibertat d'empresa, que l'empresa pugui fer el que vulgui, pugui fabricar el que vulgui, pugui vendre el preu que vulgui, pugui eh, doncs, acomiadar els, els, els obrers que vulgui. Exacte, la llibertat d'empresa. Avui dia, les úniques empreses realment lliures són les multinacionals. Les d'altres no en són de lliures. Eh? I sobretot la petita i mitjana empresa són unes pobres empreses d'uns amos o uns patrons que es pensa que ens en anem a són patrons i són uns assalariats dissimulats perquè els hi marquen els guanys però al de les grans empreses les matèries primes el preu de les matèries primes està controlat per monopolis internacionals impotentíssims, l'energia igual el petòlic, les coses, les companyies elèctriques els crèdits les grans guanches el que és controlat els diners, el, el aquestes, l'interès el que sigui, la... E... La venda, doncs els productes s'han de vendre a un preu que marquen també els grossos del mercat, que tenen monopòleg i per tant no hi ha competència i per tant marquen els preus. A vegades el treball que es fa mans, oi? S'encarreguen les grans empreses, s'encarreguen mans a les petites empreses. Total que la, la, la petita i mitjana empresa, doncs, en bona part està ben controlada, oi? Que guanya el que vol la gran i si la gran no vol que guanyi, se'n I per tant, som uns a la gran, el que passa que no volem reconèixer perquè també ens agrada assalariar una miqueta. Bé. Això sobre la lliure empresa, sobre l'economia de mercat igual, oi? Eh? Ja sabeu que l'economia de mercat volia dir mercat lliure, llei de l'oferta i la demanda, competència de preus, que ens comporta el preu que vulgui, però si no el poses baix, doncs ningú compra, i per tant, hi ha, com hi ha una guerra de baixar preus, perquè othom et compri per guanyar clients, i llavors els preus baixen, era la llei típica de, de, de l'oferta i la demanda de, de l'economia de mercat. i Ja sabeu com baixen els preus, oi? Eh? Baixen cada dia més, i per consegüent doncs, estem aquí, doncs, amb una economia de mercat de les més bàsiques del món o sigui que a l'hora de, de, de constitucionalitzar una cosa ens van i ens constitucionalitzen una cosa anacrònica a més el capitalisme del segle passat imagineu-vos si anem malament oi? i penseu que ni en els països capitalistes està constitucionalitzat el capitalisme i en una part d'aquestes constitucions i de qui ho puguin tenir unes altres, sembla que en el 15 de juny es va veure clar que doncs, hi havia una gran quantitat de persones com a mínim gairebé la meitat de la població en l'estat espanyol votava l'esquerra, per tant que no li guanyava el capitalisme no? a Catalunya va guanyar més de la meitat de l'esquerra, i per tant ens posen això d'impacte imposat això és insuportable totalment, i segueix, eh? ho aixegura, que eh? els poders públics en garanteixen l'exercici de que estava de dir. i el protegeixen, eh? la llibertat d'empresa i l'economia de mercat aquesta del segle passat eh? protegeixen també la defensa de la productivitat per tant els poderes públics han de vigilar que no baixi la productivitat per tant si feu una vaga heu de fer-la de tal manera que no baixi la productivitat a veure com la feu sí, no, jo no sé com s'ha pot fer una vaga obrera sense que baixi la productivitat però veu que sí i eh, aleshores ja afegeix es diu, i d'acord en el seu cas amb la planificació i aquí la planificació és on els socialistes agafen els comunistes i tot això i la gent d'esquerra dient que planificació això és socialisme aquí hi ha una, una porta oberta al socialisme dic, que hi ha portes obertes bé, eh, n'és una porta oberta al socialisme així. evidentment que n'és una porta petita perquè diuen el seu cas només en canvi l'altre ho ha firmat o ha reafirmat o ha contrafirmat, etc. i jo pregunto si aquesta cosa tan petita posada aquí al final que per cert, doncs, a l'hora d'esmanar es vam trobar, per exemple, el Vendrés i jo atacant la primera part i l última part estava l'Olarra, aquell com es capitalista Olara que fa acers especials oia, al País Basc doncs en contra de que es posés aquesta paraula planificació, ja li es amb aquesta paraula oi? però jo pregunto si podrà algun dia algun partit socialista governar i planificar de veritat, és dir, planificar de veritat vol dir afectar la lliure la lliure empresa, i això sí que no ho volen és dir, la lliure empresa per part de la planificació no es pot tocar oi? i llavors doncs hi ha una consellació dita de la mateixa Constitució i del mateix article 38 i a més, ja sabem que en temps franco també en teníem, eh, de, de planificades, hi havia el ministre del Plan del Desarrollo, sí. eh? que eh, doncs, planificaven només indicativament per les empreses, que era una forma de no planificar, però solen treure. Eh? I ara doncs, doncs, eh, aquí volien incluir doncs, la gent de dretes que es posés indicativament. Més, eh? Bé, eh, sobre això de, del tema aquest de l'economia de mercat i de, de, de, del, del tema del model econòmic, i ho fa servir la mar de bé per exemple quan és hora no sé si recordeu per exemple a l'Oliart que va fer el ministre Oliart va fer un, un plan energètic en el qual deia que doncs, la distribució de l'energia elèctrica s'estatalitzaria doncs, no? i, i, i no, no es va estatalitzar l'energia elèctrica sinó que es va desestatalitzar l'Oliart i que van fer dividir és a dir que no va aconseguir res I, en canvi per exemple quan es tracta d'expropiar pobres, pobres eh, doncs, pagesos perquè es pot una un es expropia tranquil·líssimament, estan cinc anys sense cobrar i després cobren una misèria. I és dir que l'expropiació ja veiem una mica per què serveix. Lo mateix, per exemple, hi ha un article aquí que diu que es comentarà l'accés dels, dels obrers a la, a la propietat dels bens de producció. Ja sona això socialista perdut, oi? Però no sé si recordeu, per exemple, les experiències que hi ha en Alemanya, oi? que t'obliguen a fer a comprar les accions però no de la teva empresa, d'una los i després els clientes no els pots fer servir a un banc que se n'aprofita durant cinc anys i quan ja has ja, ja tret el suc d'això, llavors no te te'l donen, però tu no pots amb això comprar l'empresa, és dir, tota una sèrie de limitacions que s'en diu el capitalisme popular, o el meu capitalisme, o l'accionariat popular, aquí ho vam eh, estrenar això amb les telefòniques, oi? que tothom comprava telefòniques, oi? i comprar telefòniques és, era una cosa que vestia molt, perquè eres capitalista de l'empresa punta del país, oi? però ja sabeu què va passar després amb la borsa, oi? I llavors la ciència va quedar fins als dos estalvis. Oi? És a dir, són, són solucions, que existeixen tranquil·líssimament en el capitalisme. De tota manera, s'ha de reconèixer que són unes casetes que, si estiguessin soles i els socialistes poguessin manar, doncs potser ells ho profitarien més per treure'n alguna cosa positiva, oi? Però jo crec que aquí queda barrat en l'article 38 el pas pacífic en els socialistes, el pas democràtic en els socialistes, no? i això és brevíssim. Sobre un tercer bloc de, de temes, doncs si us canseu i dieu que pari, paro i... ara, ara, vulgueu, eh? Sobre un altre, un altre bloc de temes, que és una, la part més desconeguda, potser, i menys profundida en els debats que es fan actualment, és la part de l'estructura alta de l'Estat, oi? Un estat democràtic té tres fodes, com dèiem, independents entre si i que es vigilen mútuament. Eh? Això és bo que no hi hagi concentració de poders, eh? com si un tingués el tanc, l'altre tingués les bales i l'altre la clau de contacte. Eh? I fins que no s'han de ser junts no apliquen el tanc. Eh? Unes fan les lleis però no les apliquen, uns les apliquen però no les fan, els altres si junten si s'ha aplicat bé no s'ha segons una llei que no ha fet ell i segons castiga segons un tòlic que no ha fet ell. I, segons... estiga, no fet ell, eh? I això és un sistema muntat no per Montesquieu i per una sèrie de... de teòrics del segle XVIII i tal, per eh, evitar aquella concentració de poders tan enormes que hi havia abans oi? i a més aquests tres poders estan, tindrien de ser de tal manera que fossim tots emanats del poble de la sobirania popular oi? i això es veu sobretot en el poder legislatiu guanyant eleccions al Parlament no? que la gent vota de la gent que vol i aleshores doncs, aquells són no els representants del poble ah. Aleshores, si això bé, del poder legislatiu surt a l'executiu. Així, del partit o coalició que té més vots, surt el president de govern i el seu govern. I llavors l'executiu queda salvat. El poder judicial és el que normalment queda més flux tot arreu, a tots els països del món, però inclús hi ha molts països que tenen eleccions a jutges municipals, etcètera, oi? que és una forma de, de, de, de fer, de, de democratitzar el poder judicial. Aleshores, en aquest país, doncs, aquests tres poders, el poder legislatiu està molt desequilibrat però és molt llarg d'explicar això i per exemple el Congrés que és la cambra de la proporcionalitat de la població doncs eh, té molt pocs diputats i llavors com que obligat d'OIM n'hi ha un per cada província doncs resulta que aquest desequilibrada la proporcionalitat però vaja, encara és el que està del, dels que està bé el, el Congrés després hi ha el Senat que doncs, hi ha països que eh, van, van entrar doncs, van sortir de l'absolutisme van entrar a la democràcia aquella liberal doncs allà es van refugiar tots els, els aristocrates i tot això i llavors doncs, és una cambra d'anistocràcia però llavors és una cambra fatal, és una cambra que frena la democràcia no? normalment i aquí ha estat així, aquests 40 que van anomenar el rei, el senat i tot això no? aleshores, si no és així si no és una cambra que frena per aquest sentit aristocràtic és una cambra que deu plau moltes vegades al Congrés com si fos una segona instància en una segona lectura de la lleis llavors això és car oi? I, i, i és una repetició inútil i en els llocs on funciona una segona cambra és els llocs on hi ha nacionalitat en aquest lloc nacionalitats perquè cap nacionalitat es menja l'altra com que en el Congrés les nacionalitats que tenen més gent, més població tenen més diputats, doncs hi ha perill que la nacionalitat grosa es menja la xica Llavors, per equilibrar-ho en el Senat es fan una representació paritària de totes les nacionalitats, es divideix el país amb nacionalitats i cada una té una representació igual, i això és el que es volia i per exemple l'entesa dels catalans per reforçar això que va dir que tenia una estratègia de cara a aconseguir això doncs, eh, va demanar de seguida va fer una esmena en la qual deia a veure, un del Congrés el senat el senat és la cambra de representació territorial és una esmena introduïda per les empreses dels catalans eh, que fos una cambra de representació no personal sinó territorial i semblava que havien aconseguit la gran victòria però a Madrid en saben molt i eh, van dir que sí i mira ja està, està però aleshores a l'hora de precisar quin seria quin seria el territori en comptes de la nacionalitat, que ja ni volen parlar massa i la tenen molt imprecis aquesta noció, com veurem després, en comptes de la comunitat autònoma, que és una cosa que queda bastant precisada en aquesta Constitució, no, no ni això, sinó la província. Eh? La unitat territorial de la província. Llavors, com que hi ha que tenen moltes províncies i algunes que només en tenen una, doncs una altra vegada queda el desequilgifet. I a més, a favor dels territoris més eh, retardats, més conservadors, més pesquils i per tant el Senat torna a ser una cambra que frenarà completament els avanços possibles del Congrés això és una altra desgràcia del Senat i a més doncs el Senat és el que ha de jutjar les comunitats autonaves que es portin malament eh? i les ha de castigar i posar-la contra la paret contra la paret bé, però encara tot això és una cosa petita després hi ha la relació Congrés-Senat que el Senat pot dir el, -el, el, el, el no, Congrés-Senat no, perdó Govern-Senat el, el Govern-Parlament el Parlament, les Corts poden dissolguir el Govern i el Govern les Corts. Però hi ha una condició perquè les Corts dissolguin el Govern, que és tan forta, que només la tenen a Alemanya, que a Alemanya mai han aconseguit dissolguir cap Govern. No? Que es diu noció de censura constructiva. I això està posat en aquí també. Per tant, el Govern té avantatges sobre el Parlament. Cosa que després veurem que és un gran inconvenient perquè el Govern nostre no és nomenat democràticament. Vinga, ho per aleshores el poder judicial nostre no hi ha cap eleccions de cap classe per tant hem heredat del franquisme el poder judicial pràcticament intact fora de quatre senyors que d'això que, això que doncs, eh, formen part d'una cosa que en deia injustícia democràtica la immensa majoria de jueus, de jueus, perdó, doncs són perdó, que vull dir massa coses, massa contentes doncs eh, són eh, doncs, eh, igual que abans a més a més, doncs, tenen prohibida la sindicació, que ja també m'ho he oblidat, eh? Tenen prohibida la sindicació els jutges, els magistrats, els fiscals, els militars i la tenen retallada l'administració la, de l'Estat que són un 15% dels empleats de l'Estat de, de, del país. Eh? O sigui que el dret de sindicació també està molt retallat. El dret també, el dret de banc, hi ha moltes coses més. Eh? Doncs... Eh, si el poder judicial té aquest problema, no? Que és un poder monolític i tancat. Aleshores amb els països democràtics damunt d'això de no hi ha res més hi ha un cap d'estat elegit pel poble i prou i és un cap d'estat més aviat representant aquí doncs eh, si es posa alguna cosa al damunt és un, és un grup de pressió, és una cosa antidemocràtica oi? Oi? doncs aquí tenim el Consell d'Estat el Consell d'Estat és una invenció del franquisme oi? que es la van inventar amb una llei que es deia llei orgànica de l'Estat de Déu de Déu aquesta llei està abolida aquí a la disposició derogatòria. No diuen molt això, eh? Diuen que doncs aquesta, la Constitució s'ha de votar sí perquè gràcies a Déu treu totes aquestes lleis del franquís. Però resulta que aquesta llei, per exemple, deia això de la, de la, del Consell d'Estat i resulta que es mal ha ficat per aquí dins. Eh? I llavors és molt fàcil derogar lleis aquí i ficar les coses per aquí darrere. Right? Aquest Consell d'Estat, doncs, té unes missiós per damunt del govern que en cap país les tenen. I en cap país està constitucionalitzat. Hi ha algun país que té Consell d'Estat però... Són unes funcions religials molt diferents de tot el Damunt del Consell d'Estat, que encara és una cosa no massa important, però que està aquí constitucionalitzat, doncs hi ha eh, el Tribunal Constitucional, que és tot un títol, eh, el títol nové, Tribunal Constitucional. Resulta que per damunt de tots aquests senyors hi ha un tribunal que s'ha d'eligir entre persones de molta carrera doncs, jurídica i per tant doncs, seran els mateixos de sempre i això ho reconèixer també l'esquerra que això és, està defectuós la forma d'elecció de d'aquests senyors i aquests senyors el seu judici han de mirar si també es compleix en la Constitució si el poder executiu, si el poder legislatiu o el, els diputats i senadors que haurien de ser sobirans haurien de tenir el màxim doncs aquests senyors també estan controlats per damunt d'un i això és una, una, una trencada de l'equilibri a més a favor del poder judicial que es munta damunt l'executiu i del legislatiu però encara per si semblava poc en l'article 8 no es diu que per damunt d'això doncs hi ha l'exèrcit això és ja el final del món perquè en cap país del món té l'exèrcit d'aquestes funcions un exèrcit democràtic és un exèrcit un cos especialitzat en la defensa del país com hi ha el cos d'enginyers i el cos de, de, de metges i el cos de, de l'estat o de mestres o que sí, sigui i ell té un ministeri el ministre doncs, que està per damunt de tot l'exèrcit ha de ser un home civil en aquest país, és un senyor que no és civil sinó que és és militar, perquè aquí som així oi? i a més a més doncs, l'exèrcit és un cos que eh, doncs, el seu cap diu aquí és el rei i el rei no està elegit democràticament tampoc, i per tant l'exèrcit és un cos no elegit democràticament dirigit per un senyor no elegit democràticament, que està per damunt de tot i que el seu criteri, si algú marxa de la Constitució al seu criteri oi? doncs ell pot entrar amb acció al seu estiu, que és l'estil de, de cor militar i per conseqüent tenim el cop militari institucionalitzat per damunt de tot i això doncs, l'exèrcit no ha parat de fer-ho i ara la Constitució això es posa constitucionalitzat però fins ara ho està fent dir, els parlamentaris tots hem vist que certes tecles no es poden tocar, que certes coses hi ha un sostre que se'n diuen els poders fàctics perquè tenim por de les espases i tal i qual l'exèrcit fa al damunt de tot i llavors coronant tot aquest edifici doncs hi ha la corona eh? la corona que té doncs, el títol 2 sí, la corona d'espira doncs, aquesta corona doncs, evidentment quan es va passar de l'etapa feudal a l'etapa doncs, liberal, doncs, els països més decidits, i no es crida, ho recomani eh, ho vaig tenir perquè el Martimilla se m'enfada no es crida, ho van, van tallar el coll dels reis, oi? Eh, per exemple la França el van bon dilutinar, no? i aleshores van posar un cap d'estat elegit pel poble no? un cap d'estat que fos democràtic, és dir que el seu poder emanés del poble perquè el poder del rei li emanava de del seu pare i de la seva mare, no del poble. Jo doncs, vaig escriure dels promesos d'això i de l'òbul, i mira, i va quedar així. No? Doncs, eh, el rei, el seu poder, no ve del poble. I llavors, els països que no han sigut tan decidits, que no han tret el rei, doncs l'han fet jurar a la Constitució, que se'n diu, és dir, l'han fet rei constitucional en comptes de rei absolut. I aquest rei nostre és un rei constitucional, oi? una monarquia parlamentària. Vol dir que el rei acata les lleis del Parlament en principi. Però veiem a veure si això és veritat. La gent esquerra que ha votat a favor de la monarquia, tot i ser republicana, han donat com a argument que era un moment molt delicat, que no podien fer ara experiments estranys. Pensem que, per exemple, a Itàlia, abans de fer la Constitució, van preguntar si volien republic o monarquia, l'acabar la guerra, que hi ha que també un país monàrquic, doncs l'acabar la guerra abans de fer la Constitució van demanar si volien república o monarquia, i es veu que com que vam veure el resultat d'allà doncs ja no ho preguntem aquí però, doncs eh, aquest rei, deien perquè això és molt arriscat i ara ara la gent es verà obligada, tota la gent que digui sí, excepte la monarquia eh? això és un comparèndum a la monarquia, evidentment un comparèndum trampa perquè la fi eren altres coses i tal, oi? Eh? doncs eh, Llavors, doncs aquí, eh, un rei constitucional i van dir a l'esquerra que tractarien de buidar-li tot el poder, que sigui un rei que regni però que no governi. I es diu molt això que es I és veritat, és que se li ha bastant poder i hi posa una sèrie de condicions per fer una sèrie de coses. Però, com que això és d'UCD, i l'UCD, doncs, no és suficientment democràtic al meu concepte, doncs, ha reservat en el rei una sèrie de poders essencials. El primer de tots que hi hem vist és el poder militar. Això és el que és el rei, oi? D'aquella manera que hem dit. Per tant, té controlat el poder militar. I segon, el poder judicial el deixa perquè ja es prou a dir. Eh? Llavors queda el poder executiu i el legislatiu que són perillosos. Perquè el legislatiu pot sortir de votats a eh? les eleccions d'unes persones que no facin el que volen els, els poderes usos del de tot. I aleshores, doncs, el poder legislatiu queda controlat perquè el rei té el poder de sancionar les lleis. Les lleis que faci el Parlament, doncs, el rei pot dir que sí o pot dir que no i això és més seriós del que sembla eh, imagineu-vos doncs, que el Parlament fa una llei i el rei diu que no el rei torna la llei al Parlament Cada ha el Parlament? fer la llei que vol el rei? o mantenir la llei segons el sentit del poble que l'ha votat si fa la llei que vol el rei aquest parlament llarg ja és democràtic si fa, manté la llei que el poble doncs vol que faci llavors hi ha conflicte i si hi ha conflicte qui ha de dimitir? Perquè aquí en la Constitució no està prevista la dimissió d'un rei. En canvi, la dimissió del Parlament sí. Què haurà de Parlament? Doncs que dimiteixi el Parlament. Així, és dir, si vol Parlament, i aleshores què passa? Llavors el poble aquí ha de votar, ha dir el senyor rei, senyor rei. I qui voleu que voti? A veure, el poble vota a qui vol el rei. Això el que sembla un cuento pot passar. Penseu-ho, penseu, -ho, penseu -ho que doncs ara... aquí molt quiet, i ja aquest rei el millor ho estarà sempre no ho sé, ja ho veurem no hi però imaginar vos que en unes eleccions realment surten persones d'esquerra persones nacionalistes, persones que vulgueu i no els hi els senyors grossos no els hi els banquers, els militars els multinacionals, tal, com. no els multinacionals banquers, militars, tots aquests senyors van al rei i li surten a l'orella escolti, no accepti aquesta llei i al rei tenim tot aquest seguro darrere no ens doncs és capaç de dir-ho, eh? si convé qui diu el poder legislatiu diu el poder executiu amb la mateixa explicació el rei té el poder de presentar el cap de govern és una cosa antidevocàtica perquè el cap de govern ha de sortir automàtic a les altres pues no senyor si per exemple surt el senyor que Rabantós o, o Felipe González o jo què sé el, el no surt doncs al màxim votat el rei si vol pot presentar, doncs, en Fraga i Ibarra. Aleshores, de presentar al Parlament perquè li faci el vot d'investidura. Evidentment, el Parlament, si és democràtic, votarà que no. Bueno, i què ja tornem a ser? Què s'ha de fer? Aquí. Si el rei es manté dur perquè té forces al darrere i tal i qual, has de limitar el Parlament, ha de el Parlament, i ha de tornar a fer eleccions, i el poble haurà de votar, doncs, el més votat, la persona que vulgui el rei, si no, no de cura Creu? és a dir que les coses més fonamentals de l'estructura de l'estat estan controlades eh? hi ha una bona piràmide hi ha un estat que ja et dic verticalista oi? i l l tot l'altre la, la democràcia i tot això són, són eh, ornaments posats allà rosetes boniques d'aquestes artificial, coses artificials bé, és la meva opinió no? per últim, per acabar això aquest, bloc, aquest, aquest últim bloc l'últim tema l'últim bloc de temes és el tema de les nacionalitats oi? el tema nostre de, de la nostra solidaritat aquest tema jo em vull estendre molt analitzant doncs, competència per competència veient que moltes de les competències quasi totes les importants són només una curda de centralització administrativa que els estats moderns han crescut molt amb les seves competències i estan ofegats i ells necessiten perseguir sent eficaços i seguir sent centralistes necessiten descentralitzar les tonteries perquè eh, les tonteries no deixen aprofitar-se més de les coses essencials i aleshores, per exemple, agafem que sé jo? La sanitat, eh? Seguretat social de la sanitat, oi? Eh? Doncs això de netejar els culs dels vells i dels, dels malalts i, i els mocs de, de, dels ediposos ni posar les injeccions i això els deixen de tot, que ho facin les autonomies que s'encetinguin en aquestes coses, eh? La llei bàsica no, eh? La llei bàsica se la queden ells. I els diners els les queden ells. I l'assumpte de diners el controlen tot ells. Però això és essencial. <coughs> Perquè a vegades, només que per, durant molt temps, tots els diners que entraven de seguretat espial servien per refinançar altres deutes, altres coses, oi? Eh? Perquè hi un diner aturat que no s'invertia fent clíniques i fent no, més hospitals o més ambulatoris o més semblants, no, no, sinó que es guardaven les aleshores en Sardinari està tan desgavallat que ja penso que no, ningú sap si en deu que si no n'hi com està aquest. bé, doncs és un exemple d'aquesta descentralització política i quasi bé tot el que ens donen és bastant enganyable però alguna coseta ens donen algun poder petit ens donen alguna coseta. per exemple a l'ordre públic l'ordre públic aquí està d'una manera que diuen home, ells tenen, es reserva en la públic, però sense perjudici de que les comunitats autònomes puguin fer també el seu ús d'això però és que lo correcte seria que si la comunitat autònoma ho assumeix, allà està la comunitat autònoma amb la seva policia i si alguna vegada s'ha d'anar apurada a la comunitat autònoma, cridaria la Guàrdia Nacional que diria l'estat unitari i venien corrents a ajudar-nos, però que no estiguin picats sempre a dins, ara no ara la policia estatal estarà dins de Catalunya, totalment in Implantada. I nosaltres, si volem, a més, agafar uns policies nous que vagin amb barrell de cop, amb una coreta vermella per aquí, i uns botonets així, i una cosa molt elegant així, doncs això, què? Sí, com estava, estava dient, però és que no volia dir que la gent no endevinés, oi? Doncs això sí que podem fer totes les floritures que vulguem. Enteneu? Que vagin amb espardenyes, tot el seu volum. <ríe> doncs, sí, sí, això és les competències evidentment que doncs, amb uns donen més i amb altres menys però jo no vull entretenir-me amb aquesta mena de, de, de, de temes perquè és molt entretingut i perquè hi ha coses més importants per mig, i el tema més important és el tema nacional el tema nacional és clar, la meva opinió és que eh, nosaltres som una nació i que l'estat espanyol és un estat plurinacional que hi ha nacions tradicionals claríssimes i que hi ha altres països de l'Estat que si no són nacions és perquè els han frustrat com a nacions. Els han tingut tan oprimits que mai han arribat a poder tenir un estat propi o a desenvolupar no la seva cultura pròpia de manera plena, perquè han tingut una colonització econòmica, política, cultural, lingüística, etcètera, oi? I aleshores són països frustrats, però que si se'ls deixés una mica arribarien de seguida a renacionalitzar-se, oi? Amb això imploc també aquesta nació que en diem la nació castellana. Bé, això doncs eh, quan aquí es diu que tots tractats internacionals, quan es diu poble, no es refereixen a un poble abstracte. Els tractats internacionals que existeixen avui dia, que abans d'existir els tractats internacionals també era veritat, oi? però és tenim la força ara que existeixen en els tractats. Doncs, la sobirania està en, no en els pobles en abstracte o en el poble en abstracte, sinó en els pobles congrès, que són les comunitats nacionals. És dir, la sobirania està en les nacions. Qui és sobirà és un poble que és una comunitat nacional. Aquest és el sobirà. I si l'Estat espanyol hi ha 5, 10, 8, 9 o les que siguin nacionalitats, cada una d'aquestes nacionalitats, ella té la sobirania, ella. I per tant tots els poders de l'Estat espanyol venen d'aquí baix, d'aquesta sobirania que tenen cada una d'aquestes nacions. I per conseqüent, si fos cert i es respectés aquesta sobirania, serien les nacions les que donarien competències a l'Estat. I en canvi ara és l'Estat el que dóna les competències a les nacions. El qual vol dir que el que es creu sobirà és l'Estat i això és una cosa atentatòria oi? i jurídica dels drets més elementals dels pobles oi? i per dissimular-ho llavors han de dissimular i fer veure que aquest estat no és un estat sinó que és una nació i llavors diuen la constitució es fonamenta de la nació espanyola oi? o per exemple abans la sobirania nacional resideix en el poble espanyol oi? com que és una nació no un estat sinó una nació doncs ja es sobirà i per tant tot de més són regions que de fet, que pensen, encara que solgui escapar la paraula nacionalitat per la pressió nostra doncs de fet ells es com a regions i la nació espanyola i la sobirania és l'espanyola, això és claríssim que la sobirania espanyola en aquesta Constitució és la cosa més clara del món i llavors ha caigut amb aquest concepte estrany d'estar en nació, que és una, una nació fictícia oi? que entra en contradicció amb les nacionalitats no? i llavors hi ha nació i nacionalitats i a més encara que en, en una cosa més complicada que distingeix nacionalitats i regions eh? i aleshores resulta que hi ha unes, unes comunitats autònomes de primera categoria que són les nacionalitats unes de segona categoria que són les regions igual com en el futbol, o la les primeres regionals i les nacional... i per exemple, Catalunya es tracten com a nacionalitat i a València es tracten com a regió i a les Illes Balears i Petius es tracten com a regió i això ho hem tolerat els catalans i a de l'hora de votar hem tolerat aquesta discriminació que és una cosa gravíssima i a més a més, en la part del, del, del tipus 8 que parla de les autonomies, doncs cada una d'aquestes dues coses té un tractament diferent. Per arribar a l'autonomia, un ho més fàcil, els altres ho més difícil. Per fer l'estatut, un ho més fàcil, els altres ho més difícil. Per fer institucions, un n'en tindran més i els altres menys. Dir, hi ha una discriminació que és una cosa ofensiva, a més de confusionària perquè per exemple a mi em sembla que Catalunya no és cap nació la nació són els països catalans perquè estan estem esvalenciant els catalans i els, els les illes tenim una comunitat bàsica unitària i aquesta comunitat nacional està dividida amb el que ells diuen regions i nosaltres en diem països oi? és dir que és unes nacionalitats amb les seves regions no unes nacionalitats i unes regions i la nacionalitat controlada és de Madrid la regió controlada és de Madrid i per això han prohibit que els països catalans funíssim perquè no volen reconèixer la nostra nacionalitat I això és gravíssim, és una cosa que és també atentatòria aquests, aquests pactes internacionals, que n'hi ha dos oi? en l'article primer, paràgraf primer, dos diuen això que les nacionalitats tenen el dret de la, so... de la plena sobirania el dret de l'autodeterminació, que vol dir que poden fer el seu destí el que vulguin que tenen el dret a l'autogovern i que tenen el dret d'administrar les seves riqueses econòmiques, com es plagi. Això està signat per Espanya, per l'estat espanyol des de fa molts anys o des I només faltava signar un protocol final en el qual deia que les nacionalitats que es consideressin oprimides podien eh, doncs, apelar a un tribunal de l'ONU. Perquè doncs, això s'apentés. I això no ho va signar en França era molt llest. Oi? I, eh, doncs, aquestes no en deuen ser tant perquè el senyor Oreja, el mercolíne Oreja, el, el ministre d'Esteriós, ara quan a Nova York, ens doncs ho va signar. Així o sigui que això també s'ha signat. Aleshores, els catalans, segons ni els sentim oprimits, podem protestar oi, davant d'aquests tribunals. Bé, doncs, això és l'assumpte fonamental. Per exemple, doncs, seguint amb aquesta, aquesta línia, doncs, també en l'article tercer sobre el tema de la llengua, oi, hi ha una confusió radical és a dir, aquesta Constitució ha plantejat aquest tema equivocadament de sortida i llavors això porta unes complicacions enormes tant, per exemple, la Convergència Democràtica que ha fet una gran campanya sobre la llengua catalana oi? com els mateixos socialistes que també estan preocupats pel català a o per l'idioma dels d'aquestes nemicats hi ha una confusió enorme perquè es parteix d'un punt equivocat de base existeix un dret natural de que cap individu, de que cap persona se li pugui obligar a parlar un idioma distint del seu idioma matern. Això és una cosa que cau dels seus sentit. És dir, com no ens poden obligar a nosaltres, doncs, què sé, a tallar-nos el nas o, o el que sigui, no? És a dir, a fer de màquines en comptes de persones, o jo què sé. Oi? És a dir, cada, cada persona té la seva eh, doncs, llengua natural i espontània. I aquesta llengua ningú li pot imposar una altra. Ningú. Una altra cosa és que ell es trobi apurat que un, un, un català, per exemple, se'n vagi a viure a París, Ahir es troba eh? que si no s'espatia la pena francès ningú ho entén ni es mor de gana. és un problema seu. Eh? Però eh, ningú pot obligar, i aquí diu el castellà, és la llengua espanyola oficial de l'Estat, tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la. Ara fixeu-vos la intenció antidemocràtica que això. El poder està en el poble, els poders de l'Estat emanen del poble. Per tant, l'Estat és el servidor del poble, segons vulgui el poble. No I aquí passa otra vez aquí els poders -se del seu estat, estat es, es tria la llengua que vol llavors li imposen els seus súbdits en aquest cas, eh? en els grans, els ciutadans. cas a tots els que no siguin castellà no parlant els imposa el castellà per oblidar -se. i això és fatal però fixeu-vos que això també va contra els catalans perquè aquí venen immigrants que no saben català i és de... nosaltres no podem obligar-los a parlar català ells tenen el de llengua o, o, o de llengua que sigui, oi? Com a llengua materna seva. I això és un principi de respecte que ens alem hem de ficar al cap oi? i que no el sol tenir perquè volem nosaltres imponer el nostre. Oi? És a dir, hem de respectar la llengua materna de qui sigui. Vosaltres aneu, per exemple, a Suïssa i allà, a part de tot, tot el problema que tenen els que el tenen molt ben resolt, a part d'això, hi ha molts emigrats, molts treballadors estrangers, oi, qui parlen el castellà, que parlem el català no és un tema eh, parlen italià, parlen el llogoslau el que sigui, oi? i aleshores doncs allà hi ha un servei i això és l'obligació que té l'Estat de tenir eh, empleats, de tenir doncs, administratius que sàpiguen els diferents idiomes que un lloc d'un idioma i un perquè tenen els idiomes materns de tots els ciutadans i per conseqüent a Madrid si hi ha un ministeri de tal o de qual que és un ministeri per tot l'Estat espanyol allà tindria dhaver eh, doncs que sàpiguen el català, que sàpiguen el basc, que sàpiguen el gallec, que sigui, per atendre els ciutadans que tenen aquestes llengües. I per tant, en comptes d'obligar-los a nosaltres a aprendre llengües, que no és, no és l'altre, són ells que vinguin d'aprendre-les. I aquí hauria d'obligar-los amb ells, que això és la feina de l'Estat, precisament. Veieu la, la, la exposició del problema? I això també val per la Generalitat de Catalunya. Si la Generalitat de Catalunya, com que aquí hi ha gent immediada que ha vingut a viure, quedar-s'hi, o si és un passa volant, no, perquè no, no donaríem l'abast, eh? però un senyor que ha a quedar-s'hi, i aquest senyor té una llengua que no és la catalana, a la Generalitat i tots els serveis que tingui escampats per tot arreu, eren d'haver-hi persones que puguin atendre amb aquest idioma propi seu a tots els unigats. Això és importantíssim que se sàpiga. Però llavors, hi ha un segon principi, que és més peligut, i és que el que és veritat a nivell individual, també és veritat a nivell col·lectiu. Les col·lectivitats nacionals es fan amb una llengua pròpia la llengua és importantíssima per una nació igual com per un individu i cada nació té com si diguéssim la seva llengua materna com cada nació té la seva llengua materna i aleshores igual com en els individus ningú pot posar obligada una llengua que no sigui la pròpia també en les nacionalitats que tenen la seva llengua pròpia ningú els pot posar oficial una llengua que no sigui la pròpia i per tant la cooficialitat és una barbaritat jurídica s'ha de posar al català és la llengua oficial de Catalunya però això no treu que hi hagi tots els serveis pels altres idiomes que hi hagi ha aquí amb totes les atencions i amb totes les coses intermitges, etc. I inclús, inclús si hi hagués, que això és un altre tema molt llarg d'explicar, que és el tema de la democràcia municipal, que aquí quasi no hi ha res de democràcia municipal i és una de les coses més importants. Oi? Si per exemple trobem un municipi com el de Santa Coloma de Gramenet en què o una altra vila de Càns jo què sé, que hi hagi un 80% de castellà no parlant, en aquell municipi potser sí que s'hauria de pensar almenys transitoriament. En cal castellà allà sigui oficial. Per què? Perquè allà realment s'ha assentat una colònia d'aquesta i no els podrem nosaltres posar el fiscol català. Llavors allà hauria d'haver-hi potser oficialitat transitoria, mentre aquella gent amb unes quantes generacions pot anar canviant la seva llengua moderna, que és una cosa lenta i difícil i s'ha de fer amb paciència. Oi? I amb respecte de tots en tots. Això que li cadici. Bé, això només per dir-vos aquest tema de la llengua, no? Com... I sis, doncs, podríem anar doncs, repassant més coses, però em sembla que heu donat un pall neguíssim i ara poddíem entrar en la segona part del col·loqui, eh? que és la més interessant pugui. que els hagi si el xilinac no s'ha anat què passarà bé? Bé, és molt difícil això una cosa de les futures de la democràcia oi? que el que es presenta no sap si s'ha de presentar o no si la gent vol o no perquè una de les formes més fàcils d'escomutejar la democràcia és a tall de candidats és dir, quan les candidatures normalment no són massa democràtiques. Bueno, aquí hi ha un capítol que jo me he deixat, que és el que se'n diu democràcia directa. A totes les constitucions hi ha democràcia directa al costat de la democràcia representativa. Eh? I hi ha eh, coses mixtes entre directa i representativa. Perquè la representativa, a través de partits especialment, doncs és molt interessant i molt necessari i hem fet 40 per lluitar i gràcies a Déu això ho tenim els partits polítics, els sindicats, etc. doncs però no és suficient és necessari però no és suficient i a veure-hi un local popular d'elecció dels representants i per exemple a totes les lleis inclús la que va fer doncs, en Suárez la llei electoral del 15 de juny doncs diu i també la llei, la llei municipal també hi ha d'eleccions municipals doncs diu que al costat de poder presentar candidats a un partit o una coalició de partits o una federació de partits, doncs es pot presentar també candidats a una grupació de ciutadans. ¿Sí? El qual vol que qualsevol grup de ciutadans es això és una cosa molt, molt interessant, no entens? Eh, jo vaig ser, ho has dit així, precisament. I una miqueta em va servir com un test, perquè necessitava moltes signatures, i vaig pensar, si costa no vol que presenti. I en canvi, si costa poc recollir les signatures, és que la gent volta que, que em presenti. I com que va costar poc, això ja va ser una espècie de, de petita escrutinia, que és de petita elecció. I llavors, doncs, em vaig a la gran elecció. I jo no sé, primer, si la gent voldrà que plegui de senador, que no plegui de senador, que em presenti, que no em presenti. I això que dius tu, doncs, també no ho sé. Oi? Ara fa pena de vegades, que passa, i ho sabeu pel diari, suposo, que hi ha països per exemple, tenen dos partits només i que tots dos partits s'assemblen com un ou com un ou trou, que, que, que no se sap quin defensa la classe poderosa i quina oprimida, perquè en penses que no defensa la mateixa oi? que la gent, doncs els més partits estan perseguits gairebé, d'una manera molt dissimulada i molt i parla de les Nats Units, i que, doncs eh, resulta que la gent a de votar de triar entre dos senyors que no li cap dels dos i el que li no, no és candidat eh? o si és candidat, no se n'enteren, no tenen prou mitjans econòmics per fer-se donar-se no a conèixer, donar-se no a conèixer, etc, etc. Això és tràgiquíssim. I això és una cosa que hem de vetllar tots perquè no passin aquestes coses. Eh? Que no ens trobem mai, que la gent vol una cosa i no troba el candidat per votar, Encara els que troba no són, no són cap dels que vol. Llavors, doncs, és la feina vostra amb la meva. Eh? Jo em senso que t'he tornat al contesta, que l'he tornat a tu. Depèn, depèn molt de la gent, això. Sí, perquè crec que el Senat sembla que sigui especial contra tots i esclar, això el gran públic també arriba i que tot sol i el 30 no fa res, doncs també mira potser la moral del poble Sí, la moral del poble és la meva Sí, sí, és com ho té Bé, tu em sembla que em volies dir una miqueta amb tot això que m'has dit que seria millor que del Senat ho deixessin córrer no, sé. bueno, no ho sé Per ser, no ho dic, ser diputat en el Congrés Eh, no es pot ser diputat a Catalunya, per exemple segons la Constitució per, es pot ser senador a Madrid i diputat a Catalunya però no es pot ser congressista i diputat a Catalunya, això és una altra cosa i després doncs, hi ha molta feina a casa també, es poden triar conills vull dir que això encara no ho tinc no sé. quasi més aviat regidaria la pregunta dient a veure què et semblen a que a mi m'interessa molt anar-ho sabent eh? però amb, amb sinceritat eh, i les segons no es pot ser en una escola país, doncs, ara hi ha ja, doncs, la social en fi quin... en san gros, en altres públiques en fi em que la cosa s'hi ha malament vostè que està per allà per a l'endit, què creu que passarà amb de la Constitució? què passarà a aquest país en què s'hi ha que provar a la Constitució? s'han presentat els que s'han tirat supòsit que és cert difícil de dir això jo he dit abans ja que si el Suarez treu un sí molt gros crec que s'endurirà aquest país crec que s'endurirà i si el treu el sí prim doncs crec que tindrem més capacitat de maniobra ara doncs en el Senat tenia una majoria absoluta en el Congrés no la tenia absoluta hi ha tingut alguna derrota i se li ha colat algun gol hi ha ferit algun però jo recordo en el Senat els d'Ulcide que se n'enreien d'aquests gols perquè alguns han posar els diaris doncs, allà, és perquè els diaris doncs, eh, ens enganyen molt sense voler tota la bona fe del món eh? però per exemple diuen una gran victòria quan és una victòria només del Congrés però després ha al Senat eh? i un senador de diu: recordeu, deia tots els senadors els, els del PSOE que estaven de que, que havien colat un gol eh? i els va dir penseu que tots els partits de futbol es guanyen a la segona part no en la primera Eh? i evidentment doncs, després a la rebaixa i tornava a anar enrere la cosa moltes coses d'aquestes han anat així i per tant doncs, jo m'imagino que ens convindria més un Suárez Plus, és a dir, jo soc de l'opinió que ara no podem fer cap revolució ni socialista ni nacionalista radical cap de les dues coses eh? però que sí que podríem és deixar les coses massa assegurades pel capitalisme dir, crec que guanyant una democràcia si el capitalisme no està massa assegurat. I quan més s'assegura el capitalisme, jo crec que no s'assegura la democràcia, si no que, que es creu en democràcia. I mira, ja veurem ho veurem, a veure, depèn molt de vosaltres, eh? oi? No jo li agradaria fer d'altres preguntes. Molt simpàtiques, i ara. Intenso que el plantejament estigui és una cosa tan mala. Tu prefeses d'un esquema d'una democràcia perfecta com que no veus a la democràcia enlloc el món que no perfecte perquè no pot ser, ho rebentes tot i que això no normal eh? ja estes una mica frigo i t'ho de poc responsable perquè jo crec que a casa nostra eh? obrim un procés eh? del qual pot detendre eh? l'estabilitat d'un règim que pot permetre, si no us devull de debat a fer grans coses ara jo em pregunto si eh, tu preconitzes el, sur, el no i suposo que per preconitzar el no eh, tu al mateix temps penses que aquest no eh, si pot ser que sí que m'arriba a la juridània jo llavors et preguntaria si aquesta posició que tens tu i aquest no pues, tan rotund com tu vulguis què passaria després quina situació es crearia al país això eh, serviria per estabilitzar aquest inici de democràcia o per poder la a perquè en ha molts sectors a Espanya i en temps d'haver desescollat tu parles d'una democràcia fas comparacions amb Suïssa però no tenen quant per una cosa eh, a Suïssa per arribar on han arribat han trigat 70 o 80 anys i aquí ara ho comencem això i és clar que aquestes consideracions i comparacions queden molt bé també però, per mi, si un no intenta enmarcar el nostre procés en la realitat nostra, tal com se va iniciar aquest canvi de situació d'organisme cap a un inici de, de democràcia, és impossible comprendre res. I en temps de desfasso, no hi ha cap a tu. Okay. Sí? Perdona que em troi aquestes cases. No, no, jo et diria aquestes cases i un que una altra pregunta suposant, com jo crec eh, que els sigui punyarà però com no, doncs prou volum perquè posant tela de juici sí, eh, la viabilitat del règim que ara comencem de democràcia qui ho que patir l'etxeria això? els que com el xirinax o l'esquerra o la dreta els golpistes de Madrid i tots els exe quan serà la si circumstància per justificar un govern d'Estat o els que preconitzis com tu jo diria un gust de ser si aquest sàpigues prou no són dues eh? són moltes més no són dues de precises suposant que els que penseu com tu tinguessin majoria de vots què passaria després? i segona, suposant com jo crec que que, eh? que volem els que direm sí però aquesta aquesta massa, una quantitat de gent que dirà no, com que ho preconitzes eh? que tinguéssim un cert volum que fossin un 35, un 40% i de les ja que diuen que poden demanar bé o que és jo que ningú vota que hi ha un volum de, de... que has d'equiparar al cí val més que totem en l'aire això i que tornarem un règim de força i ho resolt i segurament no ho vull dir perquè <ríe> i que què passaria jo no em recordo he que he el periós de l'hora eh? I els rebel·lis també fotien una demagogia semblant a la teva, a la teva emmarcada, a la situació actual. I això Que tots van haver de corregir a la prància. I ves com els el jovent d'avui, amb les vostres trulles, no els passi el mateix. I si no la menteria, no per mi, perquè jo en tinc una edat, el ja penso que no el puc arribar d'arribar més enllà. Però tinc fets i aquests fills, quan en tenia nets, i em penso que el problema en un gru de casa nostra és mirar de consolidar eh? amb tot el que té de difícil, amb tot el que té de dolent però un règim en qual tots els espanyols i sobretot els catalans puguem conviure. Reves? Ben, ah, ja, ja. Hi que té, eh? I a més, els de pagín, els de pagín que com que potser em tocarem i dir última paraula en aquesta conversa amb ell, semblarà que tingui la raó. Segur! Uh! I no és veritat. És dir, sempre dóna la impressió que el que l'últim que parla té la raó. I si no s'acaba mai de discutir, no s'acaba mai de saber qui té la raó. Eh? I per tant, doncs no ho ha d'acabar. I sempre el que acaba se'm porta la raó, sembla. Per tant, jo us demano crítica amb la meva contesta. No? Que, que si heu crítics, com ell ha sigut crític, per sí, sí. perquè he sigut molt i força. Eh? Perquè llegeixo bastant i... Ben. Bé, eh, encara que m'ha fet dues preguntes, ha moltes més coses, oi? Eh? Eh, per de pronta ha dit que jo preconitzo el no, jo dic que feu el que us doni la gana. Ara jo explico... Heu matisat ara, es... amb els seus torticlets a l'avui, eh? De vegades no matises massa. Bé. Perquè em deixeixo bastant jo, eh? Molt i ara No, jo ja és que acabessis de parlar quan vulguis, però que acabis. És no, no coses més. Jo que pensava que ja acabat i vaig dir No no parlis, perquè. prometes en seri. És la teva batalla intel·lectual. No, no, ara ara que parla prometes tu. Varti. No, no. Si ara parla prometes tu. Ando amb el sentit de la majura. No ho no, Jo no, no, no. lo que, que, dic, i... que intenteu el que i acabaueu. Estonu que... no en bromets, de de coses, només, en Jordi Límura, la semana passada. Teniu aquests fora avui. Al re, tard de les de no jo vaig que de sentit, que un home realista és donat a la situació del nostre país. I per tant, deia, a pesar de tots els efectes, reconeixem inclús eh, que potser aquestes misculeies extreparlementàries, etc., etc., tinen certa raó, però amb una condició no ho sap i la forma que això de ser desenvolupat, jo aconsegueixo el cinc. En Sarraíba un altre, i també deia el mateix. Jo que això és el més ensenyat, perquè el altre em pensi com ho hem Desord, desordre i al final el perd de tot. Bé, eh, jo crec que com el Serraïma, com el Llimón i tal, mira, només en el Parlament n'hi havia en el Senat, hi havien 256, oi? Hi havia, em pensi, 8 abstencions i 5 nos. Per tant, aquesta correlació de forces dels de que diuen el sí és tan clara que no cal que insisteixis perquè ja ho sabem tots. Realíssim. hi ha molts dels que diuen sí i són poquets els que diem no i a més encara voleu que aquests poquets que diem no, no ho sinó que diguem no, sí, no. sí. No. Bueno, jo només us no. pregunto quina diferència hi haurà entre això i les corts franquistes en què tots veiem que sí eh? és dir, hi ha alguns que diem que no. són poquets Pucets, aquí i aquí també esteu poquets comparats amb igualtat això també tinguem en compte, I això és realisme també bé, bé doncs, el segon Eh, diu que a veure què passaria quan el no sigui majoritari doncs no sé què passaria perquè no en serà o sigui, per tant no ho sé jo m'imagino que si aquí sortís el no majoritari representaria una correlació de forces del país diferent de la que hi ha ara. que me l'hauries de descriure perquè com que jo no, no sé inventar depèn de qui sigui, si per exemple surt el no majoritari perquè tothom és, és, és el partit de Blas Pinyar serien unes conseqüències diferents que si el no majoritari no és perquè tothom de la Lliga Comunista Revolucionària per posar un exemple Entenc no. És a dir, depèn de com sigui la correlació de forces per sàpigar què passaria en el país.